Dorul fiilor împărăției, Doamne, din dor în noi soarele Tău l-ai recreat, când glasul Tău norii i-a împrăștiat. Doamne, din dor în noi cuvântul Tău ființă de soare a luat și taina sufletului nostru a luminat. Doamne, cu dor, piatra de pe mormântul sufletului nostru a ridicat, și din somnul păcatului ne-ai înviat. Doamne, din dor de la moarte la viață ne-ai mutat, și de judecata ta ce-am fricoșată ne-ai iertat. Doamne, cu dorul de orbirea ochilor minți și cugetului ne-ai vindecat. Și să facem poruncile tale, ne-ai ajutat. Doamne, cu dorul făgăduința păcii tale să curgă peste noi, ai lăsat. Și de la noi, demonii și dușmanii ei legat și alungat. Doamne, cu dorul taina trezviei am aflat. Și cu râvna cea sfântă pe calea ta am alergat. Doamne, cu dorul peste oceanul oranj al înțelesurilor, cuvântului Tău ne-ai purtat. Doamne, cu dorul Tău să vii mergând peste valurile vieții ca ucenicii Tăi, Te-am chemat. Doamne, cu dorul să fim poporul Tău cel sfânt ne-ai binecuvântat și împărăția Ta ce preoțească cu drag ne dat. Lacrima de mărgăritare a blândeței. Doamne, tu ești lacrima de mărgăritar a blândeței care sensul vieții noastre ne l-a arătat, cu tainele tale ne-ai învățat și cu poruncile tale ne-ai îndreptat, cu un loc în împărăția ta ne-ai binecuvântat.